Mm. Du sa ju att det var dags för mig att klippa mig. Jo, men det tycker jag nog allt. Ja, men det kommer inte funka. Varför inte då? Men jag ringde frisören. Det var uppbokat resten av året. De har inga tider för nästa år. Eh, okej, okay. tänk lite. Eh, ja, vad då? Jag kanske hinner bli långhårig. Det är nyårsafton idag. Jaha, tänkte inte okej. det. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, hey, hey, hey. Hej, välkomna till avsnitt 83 av Bonuspappan och Plusmaman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg Momnade. Och Den kan du läsa precis där du är och när du själv vill på www.hn.se. Eller i pappersformat om du prenumererar på den. Just det. Fast då kan du inte få den precis där du är, precis när du vill. Det är svårt. Det hade varit jättelustigt om han stod någonstans på gatan och nu vill jag läsa den och bara sträckte ut handen så kom den flygande. Undrar vad det hade kostat. Undrar hur det hade funkat överhuvudtaget. Mm. Det är som tomten ungefär då. Han vet kommer ju bara en gång om året. <laughs> ja, just det. Det hade varit lite jobbigt om Hallas nu inte bara kom ut en enda gång om året. Då är det inte en veckotidning och inte ett månadsmagasin utan en årstidning. En annual. En jultidning. Det är ett bra jobb att bara jobba för en tidning som kommer ut en gång om året. Mm. Men då skulle man dela ut alla tidningar själv också. Och precis där folk är. Precis när de vill ha den. Så inte så lätt. Det hade varit väldigt unikt. Veckans gäst är ju att vi inte har någon speciell gäst. Nej men vi har ju litet jul och nyårsuppehåll. Så jag tänkte kanske eventuellt att vi skulle ha en sån här liten årskavalkad Det över alla gäster vi har haft i år. Mm. Och så tänkte jag leta upp några bloopers, några bortklippta felsägningar och skratt som vi kan bjuda på lite senare. Ja. Så nu kommer alltså den här årskavalkaden lite hastigt här. Varsågoda! Det började ju med Pamela Andersson, chefredaktör för Topphälsa. Och hon är ju aktuell med sin nya bok Två hål i huvudet och ett mirakel. Och den boken var ju bara på Embryostadiet då, där vi intervjuade henne. Just det. Sen hade vi Thomas Lydahl och Dennis Westerberg. Två sköna snubbar från Skaune som har podden Thomas och Dennis podcast. Linda Jungren som då inte hette Syding. Som är vår jurist kan man väl säga. Mm. Hon har blivit vår jurist, hon har dykt upp en gång till senare i podden. Och vi kommer att dyka upp i hennes podd, familjens jurist. Mm. Fredrik Hallgren, sen. Som är aktuell just nu med Sunu-filmen där han enligt utsago i podden sa att han skulle göra sin version av Sunus pappa Alla Daniel Craig. Just det, det är ju precis som i barnfilmerna att skådespelarna byts men rollen är samma. Stefan Wallner. Lokal arkitekt och författare. Amanda Lind. Våran lilla debutant kan man väl kalla henne. Det var ju hennes allra första intervju som vi fick äran att göra. Mm, hon är ju en av skådespelarna i Bonusfamiljen. TV-serien som kommer tillbaka i februari. Och som vi gjorde då, tio bonusavsnitt om säsong två. Mm. Och Desiree Rova. Också en sån här härlig följetongsmänniska som kommer tillbaka några gånger under året. Hon har ju sajten Glada Par, där man kan gratis testa sin relation. Inte bara till sin partner, utan även till vänner, och familj, arbetskollegor. Klara Hangren. En av skaparna till tv serien och vad jag förstår så var det till och med hon som kanske kläckte idén överhuvudtaget från början tillsammans med sin svägerska Moa-Hangren. Och sin man Felix-Hangren. Mm. Lin Hed, som bland annat är sexolog. Det var ju väldigt spännande att få träffa henne. Och hon dök ju upp i tv-rutan senare i Gifta vid första ögonkastet. Just det. Vi hade extra avsnitt med parterapi i poddformat. Och det var ju när två par fick testa just glada par. Och ett av de paren vet vi ju definitivt fortfarande håller ihop eftersom vi träffade Lille och Markus alldeles nyligen i Malmö. Dragomir Mrzic. Det var coolt tycker jag när han var med. Också Skådis bland annat i bonusfamiljen. Benita Jonsson som heter bonusmamman på Instagram. Som just nu är aktuell med... En bebis som bor in i hennes mage och snart ska ploppa ut. Spännande. Vi säger grattis i förskott. Niklas Wennerlund från projektet Bara Vanlig. Som har haft ett fantastiskt år i år. Han har blivit nominerad till både det ena och det andra priset. Det som kanske utmärker sig mest är att han är nominerad till årets eldsjäl. Som kommer avgöras nu i mars 2019. Och även att han har fått kronprinsparets stiftelses stipendium. Sen blev ju han glad för att AIK vann SM-guld också. Det blev vi alla. <laughs> Inte jag. Åsa Ingrosso ringde vi när hon var på Mallorca. Och de är väl aktuella med en ny restaurang, vad jag förstod. Mm, hon är ju bonusmamma till Benjamin och Bianca och Oliver Ingrosso. Ann Söderlund har vi haft med. Den ene i den dynamiska duon som har podden Lille Lördag. Mm. Håkan Fransson träffar vi ute på en av öarna i Göteborgs skärgård. Och han berättade för oss om Öckerö-metoden som är en metod för att försöka hålla 18-årsgränser när det gäller att dricka alkohol. Ja, den verkar fungera faktiskt. Mm. Eva-Lena Föreläsare och klokhetsdam som besökte oss här hemma i hemmet faktiskt. Mm. I Stockholm träffade vi ju komikern Magnus Bettner och... Hans sambo Helena Sandklev som har vuxit upp i Ullared och gått på samma gymnasium som dig. Och när vi träffade dem så hade de en inneboende som nu har blivit en uteboende. Så vi säger grattis till dem också till nya bebisen. Mm. Sen var det då Anita Scholman hette hon då. Nu har hon bytt namn till Clemens som har podd ihop med Ann Söderlund då, som är välkänd influencer. Och Frank Dorsin från bonusfamiljen. Så kan ha varit den yngste deltagaren om att räkna med våra egna barn i podden. Och han syns nu på Bio Illa, Majas detektivbyrå. Och jag vill ju bara nämna att han är jättetrevlig och mysig och härlig och inte alls den kaxiga, lite små, irriterande rollen som han har i bonusfamiljen. Anders Magnusson, vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. En del människor räknar sitt liv i före och efter sorgbearbetning och det kan väl vi också säga att vi gjorde det gjorde ju sedan 13 nästan 14 faktiskt specialavsnitt. Med... <laughs> nästan 14? Ja, för att det ena hette 12a och det andra hette 12b. Så det finns bara 13 numrerade avsnitt ah, men så finns så. det 12a och 12b så det är 14 avsnitt med just sorgbearbetning där vi själva gick igenom det. Mm. Och hans bok... Och mer information finns på hemsidan www.sorg.se Douglas Leon. Kanske mer känd som Dogge, Dogge Ja, det var ett väldigt starkt avsnitt när han berättade om sitt liv och sina sorger. Mm. Katarina Vörika Haglund och Katarina Kentell Har skrivit en viktig bok som handlar om tonåringar. Och det har ju varit väldigt aktuellt för oss. För just det här året så har ju våra tonåringar varit väldigt tonåriga. Ja, Tobias Persson, uppvuxen i Falkenberg, är aktuell med föreställningen Man på prov. Det är som alla Falkenbergare väldigt rolig. Mm, en härlig ståuppkomiker. Avsnitt 54 var vårt ettårsjubileum Där vi var gäster och Per Kvarnström tog över rattarna kan man säga och intervjuade oss. Då var vi ju på P4 Halland som är hans arbetsplats. Bo Heilskov-Elven träffade vi på hans Nyheter. Och han brukar jag räkna som lågaffektivt bemötandets fader. Och det gäller ju framförallt barn med olika diagnoser. Och han har även NPF-podden som är en väldigt bra podd. Just det. Uvett Lissman författar innan till boken Nova hjärta saga som är en bok om samkönad kärlek kan man väl säga. För barn. Ja, just det. Det är lite ovanligt. Jag tycker den är jättebra. Den behövs. Och hon har ju då sju barn och alla barn har elva förnan var. Jag försökte berätta det för folk och folk blir lika fantastiskt förvånade ja, varje gång. det är unikt antagligen. Sen var vi ju nere i Busjö utanför Ystad och hälsade på familjeträdet. Våra polare Stina och Barken Pettersson, även kallad Thomas. <laughs> Sen hade vi Jenny Persson och Anja Hits i två separata intervjuer i samma avsnitt. Där vi tog upp lite mer barnlitteratur för skilsmässobarn och barn som bor i bonusfamiljer. Mm. Compassion Awareness i Kungspacken. Där träffade vi Louise Lyrhagen och Maria Hoffman som berättade mer om anhörigstöd och även sorgbearbetning. Tina Emet pratade om NPF. Psykologen från Orsa. Just det. Som vi blev rekommenderade av Bo Anna Hallén Böjtenhöjs som pratade mer om kostens inverkan på barn med MPF-diagnos. Och hon har ju själv ADHD. Och nu är hon aktuell med sin nya bok Viktfällan, sluta banta och börja leva. Tanja Markarien, PT i Borås. Hon var med för att hon hade så god relation med alla tre papporna till sina tre barn. Och barnen följdes åt till alla papporna och sen så firade de även jul och nyår och högtider och åkte på semester tillsammans. Så det var lite speciellt. Ja, det var ett häftigt upplägg. Annika Strandberg. Sockerberoende coach som hjälper barnfamiljer att komma till bukt med det här med sockerberoende. Mm. Sen återkom ju då Linda Ljunggren och då hade hon lagt till Syding som Efternamn. Precis, hon gav sin man i julklapp den gåvan att hon skulle bära hans efternamn. Och det var i samma avsnitt som Emily och Emily som vi träffade i Finnspång. Har du rätt ut det här nu vem som är vem av dem? Nej, jag är fortfarande lite osäker på vem som var biologisk mamma. Okej, okay, lyssna nu då. Emily mötte Emily som var gravid. Aha. och fick sedan barn, ja just det. Texas. Ja, det han. Han var ju med lite lite hördesintervjun. Mm. Vivi Vallin. En härlig kvinna som är väldigt driftig på sociala medier. Hon har ju ett jättestort Instagramkonto bland annat som heter Mammasanningar. Och det är inte bara stort, det är också väldigt roligt. Det håller jag med om. Maria Sognefors. Chefredaktör för tidningen Amelia. Och även golfare, vad jag förstår. Och nybliven sambo. Ja, precis. Ni snörde in er lite där på... Olika golftermer som jag inte ja, tänkte med på. Sen återkom Emma Knyckare, stå upp från Rollstart. Mm. Hon var ju med i ett av de tidigaste avsnitten, kanske avsnitt 6 eller så. Och nu var hon ju aktuell med den här mansfria festivalen som blev väldigt uppmärksammad. Men också väldigt lyckad av mm. de som gick och sen så var det ju inte ett enda Våldsbrott som rapporterades från den festivalen, så det var ju fantastiskt. Ja, sen blev de i och för sig fällda för diskriminering. Det var det värt. <laughs> Micke Gunnarsson. En helskön snubbe som dels hade en helskön föreläsning här i Varberg och dels delade med sig av sina klokheter i våran podd men också väldigt mycket på sociala medier. Mm. Sen hade vi Idol Molly som heter Lindén men som artist kallar sig Minot. Ja, en rolig sak med Molly är ju att hennes mamma och om man då kan kalla honom för bonuspappa har tagit över pressbyrån här i Varberg. Och hon hoppar in och jobbar där ibland så att man kan se henne. Micke Rickfors, rockräven. Han berättade om sina fruar och sina barn. Och hur han har gjort på 70, 80, 90-talet när de växte upp. Lotta Höckert. Förlossningsförberedande stöd. Det var en rolig grej tyckte jag. att Efter vi hade haft i avsnittet så var, det någon, en, så var det i alla fall minst en kvinna. för det, Hon kontaktade oss och berättade att hon hade fått kontakt med Lotta. Och att Lotta hade hjälpt dem till en fantastisk förlossning. Och det tycker ju vi var jätteroligt att höra. Ja, det är kul när podden kan få göra skillnad ibland. Sen var jag väldigt nöjd med intervjun med musikalartisten René Medro och den gjordes ju under Friends Arena i ett litet rum inför, vadå? Det fullsatta derbyt mellan Hammarby och AIK. Som AIK vann? Självklart. Och René Medro är ju AIKare. Petra Kranz Lindgren då? Det är en av mina absolut största idoler. Hon kan förklara som ingen annan hur man ska kunna på ett respektfullt och smart sätt kommunicera med sina barn. Och jag märker alltid att jag gör helt fel. <går> ja, så kan det vara. Tommy Nilsson. Han är smörsångare, det håller att säga. Nej, men han har väl, det är väl många barn som har tillverkats till hans ljuva stämma. <går> ja, kanske det. Han har väl fem barn själv med fyra kvinnor. Jag menar inte att han sjöng samtidigt som han <går> gjorde barn. Jag tänkte att andra människor har hans musik på när de gör vuxen horisontal Ja. <går> I Borsta träffade vi Anneli Högberg. Hon har skrivit de här tre böckerna om Agnes. Och Agnes är ju hennes alter ego, kan man väl säga. Ja, just det. Hon hämtar mycket från sitt eget liv. Ja, och böckerna börjar ju med att Agnes man lämnar henne för hennes bästa väninna. Så att hennes väninna blir ju bonusmamma till hennes barn. Och det hade ju hänt i verkligheten. Mm. På Gekos i Ullared träffade vi... De ganska nygifta då, Johanna och Anders Lindbagge. De väldigt nykära, Johanna och Anders Lindbagge. Bagge. Mm, det också. Mm. Per Holknäckt tyckte jag också var en eh, häftig intervju. Dels så fick jag lära mig att det uttalas just så, Holknäckt. Och inte Holknäckt som jag alltid har trott. Mm. Elisabeth Olsson, Barbara Kjellström och Johanna Karlsson pratar vi med var för sig. De har tillsammans skapat boken Lillebror i mitt hjärta, som är en bok om missfall som är riktad till barn. Alltså hur man kan prata med barn som förlorar ett syskon när det ligger i magen. Och jag tycker att det är en fantastiskt bra bok, faktiskt. Jag håller med, och nu har vi bara två gäster kvar att berätta om. Och först ut av dem var Hasse Brontén som har podden Snutsnack. Han är ju den tidigare se på polisen som blev ståuppkomiker och för oss berättade han om sorgen över att inte få träffa sina bonusdöttrar. Och sen avslutade vi med din idol. Min absolut största idol. Om Peter Kranzlingren var en av mina största idoler så är ju Kai Pollack snarare liksom gudstatus i mitt liv. Han träffade vi i Sundbyberg och hade ett jättemysigt samtal med innan vi såg hans fantastiska musikal, såsom i himlen. Och det var vårat 2018 i podden. Ja, nu blir jag helt matt, men vi kanske lite snabbt kan dra vad som har hänt i veckan och nu efter julafton. Eller ska vi dra allt som har hänt hela året? Nej, det hinner vi inte. Det hinner vi inte. Ett high and low kanske bara. För hela året? Ja, för hela året. Kan du komma på något så här, rakt upp och ner? Ja. Jag kan komma på att jag mådde bra av att eh, gå tillbaka till min gamla tjänst. Jag är kvar på Hallands Nyheter men nu är jag nöjesreporter igen som jag har varit större delen av mina 21 år på tidningen. Och det tycker jag har varit väldigt kul så det är en high. Det Är Det en haj. Då, då associerar jag det till mitt low Mm. Och det var att jag testade på att vara dagmamma. Det började jag med i och för sig redan 2017. Men 2018 så slutade jag ju med det. Just det. Och det tyckte jag faktiskt var lite tråkigt. Det blev det, så blev det väldigt många timmar. Det är både för barn och för den som tar hand om barnen när det gäller att vara dagmamma. Mm. För vi både barnet och jag jobbar ju lite längre än vad föräldrarna gör. Mm. Så att, jag det var synd men jag var ju ändå glad att jag fick komma tillbaka till det som jag faktiskt också älskade att göra och det är att jobba med rehab och dagverksamhet. Ja, Mitt low tror jag handlar dels om att jag tycker det är lite jobbigt att det har blivit sån rörig parlamentarisk situation att eh, Sverige fortfarande inte har någon regering och in, ingen statsminister och vi är på väg in i en lågkonjunktur. Och så finns det en liten koppling där till att jag skrev om en högerextremist och sen att jag då blev lite utsatt för hot via nordiska motståndsrörelsen som ju är nazister. Så där var ju en jobbig vecka för familjen när det utreddes. Och sen som tur var så gick det inte vidare och blev någon verklighet av det som skrevs om mig då. Mm. Då ska jag bara komma på något här nu. Jag tycker att det är mycket som är haj med vårt liv. Jag vet någonting som du blir väldigt glad av. High, high, high. Men något som var väldigt haj och som jag tänkte att jag ska ha som haj nu typ 15, 20, 30 år framåt, det var ju att AEK blev svenska mästare. Mm. Eftersom det aldrig kommer att hända igen det på 15, 20 Det kommer hända år. extremt ofta. Det speciella var att vi var på plats i Kalmar på Guldfågelarena och såg matchen. Mm, det var väldigt härligt och väldigt roligt. Men sen så måste jag nog återigen, det har jag ju sagt några gånger i podden nu, säga vilket haj det var för mig att träffa Kai Pollack. Mm. Jag har ju uttryckt mig så att nu kan jag dö lycklig. <laughs> sen kan jag vill tycka att att vi har blivit med kanin i år. har varit lite roligt också. Lilla Luna har kommit in i familjen. Ja, och jag får stå ut lite med att jag känner lite allergi när jag är i vardagsrummet. Men det är inte så farligt, så... Ett minilov var kanske att Luna inte accepterade sin lillebror Lupin när vi försökte introducera honom så att han fick bara ha en kort, ett kort gästspel i vår familj. Men vi har kvar Luna och vi älskar henne. Ska vi säga någonting om 2019 också, vad vi förväntar oss? Jag förväntar mig att jag ska bli smal och smärt inför vår stora dag, bröllopet. Eftersom vi ska gifta oss. Jo, jag ska börja träna och äta nyttigare också. Jag har gått upp under 2018. Lite Vi har, vi har haft alldeles för bra. Men det jag menade med att jag skulle bli smal och smärt är ju att jag kommer att ha en PT från och med 7 januari här framåt. Och det är ju PT Petra Aha. från lokala träningscentret Golden Wellness. Så det ska bli jättespännande. Och om man vill följa det så kommer jag ju att lägga ut dagliga rapporter om hur det går för mig där. Då får man följa med på Plusmamman på Instagram kommer det vara dagliga uppdateringar och så kanske mer veckliga uppdateringar på vår vanliga Instagram, bonuspapperna och plusmallarna. Det tycker jag också ska bli spännande. Frågan är om vi ska gå över till veckans frågor på Instagram. Ja, det kan vi väl. Det är ju en mellan jul- och nyårvecka som har varit. Så frågorna är väl fortfarande så här lite jul- och nyårsinspirerade. Har ni snö där ni är på julafton? Då svarade 71% ja och 29% nej. Men hur hade vi det i Varberg? Vi hade några små stackars flingor som flög i luften men det var så här kallt och härligt i alla fall. Mm. Föredrar du brädspel? 87% gjorde det och 13% föredrog dataspel. Det var lite lustigt tycker jag, men att det var så stor skillnad. Men jag antar att det beror på att de som följer oss på Instagram kanske ligger lite över 30 års gränsen Ja, jag tror fortfarande att det finns en skillnad där i ålder, hur mycket dataspel man spelar. Men plus att e är himla med brädspel. Det har ju varit mycket brädspel nu med våra ungdomar och oss. Mm. Och jag tror att just i jul och nyårstider så kanske folk har fått nya spel och man sitter tillsammans och spelar. Och sådär, så att... så kan det vara. Mm. Sen hade vi fråga tre där. Trivial Pursuit älskade 67% procent sa det och nej usch, hemska spel tyckte en tredjedel, 33%. Du älskar ju allt som har med frågespel att göra. Du vill ju gärna svara på alla andras frågor också och sen ha en liten utläggning om svaret. <laughs> så att du älskar det och vi andra hatar det för att du älskar det så mycket. Och för att jag alltid vinner. Det är intressant. Jag vann faktiskt mot dig. Det gjorde du? Ja. Jag skulle se om du kommer ihåg det. Det är klart jag kommer ihåg. Jag har markerat det i min kalender som en dag. Kommer du att avge nyårslöfte? Det var bara 30 av de som svarade som sa ja och 70 som sa nej. Jag sa ja. Jag ger alltid nyårslöften så jag kanske inte håller dem men det hör ju till att säga någonting tycker jag. Jag brukar nog faktiskt inte avge nyårslöften men i år kanske jag ska det. Det tycker jag. Åter för mycket julmat? Och då svarade jag och många med mig på tok för mycket, 39%. Men majoriteten sa nej, jag åt måttfullt 61%. Tror du det var ärligt? Tveksamt va? Eller var det liksom en illusion kanske? De svarade ärligt för att de trodde att de hade ätit måttfullt. Mm, mm. Så kan det ha varit. Och sista Instagram-frågan var förbjuda fyrverkerier för allmänheten. Där blev jag förvånad att 79% sa ja. Jag tycker att man ska få skjuta upp raketer själv. Så jag hörde till de 21 procenten som sa nej till förbud. Sen tycker jag att det är bra att det är åldersgräns och det gäller att ha regler så att man inte skadar någon. Men jag tycker inte att raketer är värre Ja, men då får man ju annat. ha sån här alkohol testade på dem. Jag kommer ihåg min chef som var en bra byte över 18 så han köpte en sån här stor rejäl som kostade 5-6-7 mm. tusen men någon tusenlapp kostade den och han var asplakat och skulle springa omkring och tända den där och så välte den och vi liksom, ja, det var herregud. Så jag kan förstå de 79% procent som tycker att det ska finnas förbud mot allmänheten för att oftast när de här smäls av så är folk lite onyktra och det är ju många som skadas runt nyår och husdjur och annat får må väldigt dåligt bara för att vi ska balla loss. Mm. Jag kan köpa de argumenten också. Sen tror jag, och jag har redan hört till exempel att kompisar har köpt smällare från Polen till exempel och jag tror att det går att beställa över nätet. och Jag tror att det är svårt att ha ett förbud så här nu när det redan... Har varit tillåtet så länge. Men det men kanske blir någonstans. Man kan köpa droger på nätet också. Vi kan inte göra dem lagliga bara för det. Nej men det har ju inte varit lagligt en längre period. Jag är ju absolut för att till exempel vi ska ha kvar systembolag. Att vi inte ska släppa fritt att man får köpa vin och öl i vanliga livsmedelsbutiker. I alla fall samma med fyrverkerier. Ja. <här> Sprit till alla plus fyrverkerier. Vi får se vad som händer. Här i Varberg så är ju tanken att det ska vara ett lite mindre fyrverkeri till musik och inte några stora höga Det låter jättesump men det ska bli spännande. Men det här är ju då att allmänheten de får ju fortfarande ha om det liksom är organiserat och så, så kan man ha ett stort fyrverkeri. Mm. Man kanske kan få ansöka om att om man ska ha någon stor fest eller så. att Nu ska vi ha ett fyrverkeri. Som med andra saker. När man ska göra en sån här parad och så. Då måste man ansöka om det hos polisen. Det, det kan det inte är så krångligt. skulle Det skulle kunna vara. Så att vi, om vi vill ha ett fyrverkeri på bröllopet i september. Så skickar vi in en liten ansökan. När vi ändå håller på att ansöka om annat. Hindersprövning och sånt. Mm. Det måste vi ta tag i. Vet du vad det är? Ja, det är att man inte ska vara för nära släkt till exempel. Eller att man inte ska vara gift med någon annan. Och att man vill gifta sig igen. Om man ska vara gift med någon som är för närsläkt. släkt. Ja, inte det heller. Det är så här dubbelfaul. Mm. Det var veckans frågor. Nu är det väl dags att eh, lyssna på några av våra skratt och felsägningar. Vi har ju inte gjort ett enda avsnitt utan att Jag tror att du skulle säga att vi har inte gjort ett enda fel. Men eh, ibland så händer det ju faktiskt. Och ibland så är vi så trötta så att vi bara ballar loss, men... Mm. Några små härliga bloopers kan vi i alla fall bjuda på. Då blir det en liten titt bakom kulisserna just nu så att säga. Sluta! Sluta nu! Du är Det mittersta. är mittersta. Och här kommer en åttaåring som vill säga någonting i mikrofonen. Mm, hur mår du? Jag mår så. Nu innan vi går upp så ska vi åka om och åka upp. Och jag ska upp innan jag ska upp. Innan här ska vi åka upp. Innan här Jag är helt klart klart. Jag antecknar och skickar till eh, de som bestämmer. Och första avslutande är. Redan. Och första avsnittet finns redan ute att läsa på bonuspappan. Nej. <laughs> Men Det är ett avsnitt. Ja, okay, kapitel, jag säger det. Igen. Nummer. Nu börjar det. närvarande. Det är lite konstigt. Pappersarbete närvarande. Har papper närvarande? Nej, man ska säga närvarande hela tiden. <laughs> ja. alltså, mm. måste glömma det. Oh. Ah. <laughs> Okej. Okay. Jag inte ha något okej. Okay. Jag ska typa bort det. Kanske. Veckans gäst. Veckans gäst. Ta inte med det här i En klassiker annars är väl det här att man är aldrig så populär som när man ska betala någonting. Ja, ah, precis. Den passar mm. dig. Den Kom finns. du på den själv? Nej. <laughs> Kom du inte på den själv? Var fick du den ifrån då? <laughs> Från <From> dig? <day. laughs> Det kan du inte säga. Nu börjar du få ta det en gång till. En gång till. Hade han barn? Nej. nej. nej. Jag bara kör. Jag och så känner med fötterna. Det stör mig. Och veckans gäst har ju lite mer... <laughs> Vad? Det blir roligt. du blir inte alls roligt. Jo, det... nej men Jag blir nysig Och veckans gäst har ju... <laughs> Jag klarar inte det. Jag, jag tittat på mig då. Jag så. Nej, ska jag inte. Men, då säger jag det då. Ja, du får säga det. ja men jag tror inte det. Jag, nej, det kan jag inte ens tänka mig att de skulle. För då hade de ju uttryckt det på något antingen icke-vokabulärt eller annostädes sätt. Liksom. Icke-binär sätt. Icke-binär sätt. Ja, nej. Och, och mamma är ju egentligen en man från början. Det ska vi inte ha med. <skratt> Väldigt duktiga läkare Som opererade om henne Nej, säg inte med det Utan... Verkligen inte Vänta, med. jag spottade till för att jag var en fluga där Oj, Jag rapade lite Nu <skratt> får du inte ha med ja. Nej <skratt> <skratt> Eller om man tycker att man behöver Förminska sin penis lite För att den är liksom för lång för <skratt> Det var inte så penis i podden. Nej, jag ska klippa bort det. Det här är en rumsren podd. Jag klippar bort det. Jag tänkte bara, det var en kul grej att Men Nu kom jag av mig. Jag bara tänka <laughs> på din penis. Vad sa du egentligen? Kan man förlänga sina ögon så att ögonen når fram till tidningen? Varför, var äckligt? Jag tänkte att det, lite... det skulle se ut som han Marti Feldman. Jag, undrar varför Med varför du sa. Om. jag blev så chockad när du sa penis att jag hörde inte du sa. Men sa du? Nu, sa du nu får jag klippa bort detta också. Det är ju för att Malou efter tio från Sivert har haft temabonusfamiljen i hela... <laughs> Vad sa du nu? Efter tio från Sivert? Ja, hon heter det. Det här är som mellannamn. <laughs> ja, Malou det. efter tio från Sivert. <laughs> hon heter ju Sivers. Malou från Sivers. Däremot Sivert hette ju han betjänten <laughs> i uh, Mord på Sjönevard 60. Det är den hon känner att det. Malou från Sivert. <går> Öholm Det är därför vi inte fick vara med För att jag inte vet vad hon heter Det är två programledare Malou von Sivert, Öholm Ja men jag gillar det Fortfarande att Att vi kör som om Som vi säger i alla <skratt> Vi får vänta Ja Och vänta. Jag sprang upp Jag sprang men. på Det där leksakshuset <skratt> som är där Det måste vi flytta under Men jag måste säga att jag är så trött De ja, är Ungefär som en spermadonator. Heter det spermadonator? Eller heter det spervdonator? Vi kan väl kalla det bara donator. Ja, okej. Okay. Kan vi prata lite om oss andas? Vad så musik. Och det var väl i samarbete med... Håller jag på att säga. Nu får jag säga om det igen. Och det var väl i samband med förra veckans gäst som var Ann-Kristin Noreliusson som pratade om just MPF. Som var Ann-Katrin Noreliusson från familjen. Vad sa Banspott. jag då? Du sa Ann-Kristin, men du kan säga det själv. Ann-Kristin? Nej, Ann-Katrin <laughs> Noreliusson från familjen. Du får inte ta med det här. Lovar. Ja, jag sparade lite blod Ann-Katrin Noreliusson. Nu kommer jag att säga det. Oh. ah. Det har taskig sagt. Det var roligt. Nej. 65% kaffe och 30% te. Alltså två tredjedelar ungefär. Står det inte 65 och 35? Din näs är inte fan. Ja, vad fan. sa jag nu då? Så 33? <skratt> ja. Vadå? Vadå? Nej ja, just mm. Vadå? Nej, en gång till. Vadå? Vadå? Vadå? <laughs> inte så pipigt vadå vadå vadå Nej. vadå Nej. Nej. Ah, där var den, Det var jättebra vad läskigt, om man skulle finna sig själv där, man kommer in dit och så är man själv där redan mm, det är som en klon ja, just det. en klon som är mycket snyggare och bättre så kommer man in dit, hittar sig själv mm. och så, vad heter det impar, de ympade ihop en med klonen. Impar, <laughs> då sticker man ju ut från en liten del av som att man är en liten människa som växer ovanpå själva den större det här var människan. Det är inte bra Vi tar om det. igen. Det var jätteroligt. Nej, det, här jo, det, här Nej, det här är inte kul. <laughs> det, det, det är, det är <laughs> Nej, det här är inte kul. Det är ju det är en klassiker. Nej, det här är inte kul. Det är bara flummigt. Men det måste väl vara lite flummigt ibland. Nej, det är inte bra. Vad är bra? Att finna sig själv. <laughs> Vi täcker upp för varandra och vi kan hjälpa varandra med sånt som den andra inte är lika intresserad av eller ni på. Ja, det var det. Och vi har ingen spaning den här veckan tydligen. Det lät som du inte alls brydde dig om vad jag sa, att du inte ens lyssnade. Lite? Ja, det väldigt tydligt. Okej, okay, vad sa du det sista ordet då? Sista meningen? <laughs> det bara, ja, bara, pst, liksom, <laughs> Men, vad sa du det sista då? Säg det du lyssnade inte alls. Du bara satt och väntade på, när har han pratat klart? Nu, ja. nu är det min ja, tur att gå in. det är sant, och, ja, det är sant. Ja. Men du får inte ha med det här. Gå gärna in och ge oss ett litet betyg. Om ni har tid och lust. Och i annat fall så skit ner er. <laughs> du skrek rakt in. "Har tid och lust! Du kan inte säga så. Okej, okay, nu... Nu säger Jo, men... <laughs> kan du sluta så jag kan komma in? Tyst. Ja. <clears throat> Det blir bra för det att det är du somnar där på slutet, men annars blir det bra. Jag säger det en gång till. Det kommer en gång till. <går> och jag drog in efter andan där, det lät så konstigt. Och hon är ju... En och hon är en. Hon är en <går> Jag gör en bloppers i det här nu. Det finns ju veckotid. <går> det är klockan nio. Ja, herregud. Där var ju en del konstigheter som hände. Jag minns ingenting. Jag tror att det är fejk. Du har fejkat de här. Jag kan inte fejka din röst. Jag erkänner ingenting. Men det finns ju på band. Jag erkänner ändå ingenting. Nej, bra. Jag förnekar allt. Mm. Ja, vad kul att eh, ha ett litet extra nyårsavsnitt. Eh, nästa vecka så kommer vi ju igång med dem ordinarie avsnitten och då kommer det bland annat att handla om FNs barnkonvention. Precis, vi ska ju faktiskt avlägga ett nyårslöfte. Vi ska ju lära oss barnkonventionen det här året. Just det, en artikel i veckan. Ja, som jag kallar för paragraf, men det heter ju artikel som du säger. Mm. Då säger vi väl ett riktigt gott nytt bonusfamilj till alla lyssnare. Alltså, ett riktigt nytt gott bonusfamilj. Ska vi önska alla en ny bonusfamilj? Vad spännande. det du inte bonusfamiljsår? Jag vet det är som inte. du sa att du önskade alla en ny bonusfamilj. <laughs> Jag hoppas att ni håller ihop er bonusfamilj ja, det gör vi och verkligen. får ett väldigt fint år. För det är ju inte alltid alldeles enkelt. Nej. Även om vi alltid låter glada och checka i podden. Och försöker förmedla att det faktiskt är jättemycket bra med bonusfamiljer. Så är det klart att vi ibland också har det lite så där. Vi har ju haft våra duster Absolut. det här året. Både vi och med barnen. Ja, precis. Men det är så att leva, tror jag. Jag tror det aldrig kommer vara enkelt. Antingen man är kärn, eller bon, eller stjärn, eller hej och ho, familj. Mm. Och det kommer vi ju att ta upp i kommande avsnitt och även i våra intervjuer. Vi har ju många intressanta personer som... Står på kö för att få komma ut i eten via våran podd. Mm, exempelvis komikern och musikalartisten Thomas Järvheden och skådespelaren Leif André. Ja, och massa fler som jag just nu inte kommer på, men de är, det kommer bli ett härligt år det här 2019 också. Och så får ni följa oss på sociala medier Facebook och Instagram. Ni hittar oss enkelt om ni söker på bonuspappan.plusmamman till exempel. Ja, det känns som åh, oh, nu är året snart slut. Man vill hinna säga någonting. eller Läs en dikt, Martin. <laughs> Nej, men du har ju förbjudit mig från att läsa nyårsklockan av Alfred Lord Tennyson. Men det kanske jag gör i kvällen då. Nej, jag har förbjudit dig att göra det när barnen är närvarande. För de kräks lite i sin mun när du ah, gör det. Ja, just det. Så var det. <laughs> men kör en vers nu om du vill. Min favoritvers är ju den fjärde i tv men 50 originalet. Och den är, ring ut bekymren, sorgerna och nöden och ring den frusna tiden åter varm. Ring ut till tystnad, diktens gatularm, men ring till sångarhjärtan skapar glöden. Nu minns jag varför jag förbjöd dig att säga den. Men den brukade Jan Malmsjö ändra och säga någonting om det meningslösa gatuvåldet så jag tycker det var taskigt att han gjorde det. Ring under. ut det meningslösa gatuvåldet sa han det. Ja något sånt. Spännande. Men det ska bli kul ändå att se Mikael Persbrandt, se hur han tolkar den här klassiken. Ska han axla manteln i år? Mm. Han har gjort det förr. Nej. Jag tittar heller på tv nu för tiden. Inte jag heller men det jag vet att det är han. Nu för tiden så gör de olika personer tror jag. Ha. Varje ha. år. Har du någonting du vill säga till mig nu innan 2018 är till sin ende? Ja då kan jag väl säga grattis till oss båda för att vi firar våran treårsdag just nu när vi spelar in det här avsnittet. Så tack för att du har stått ut med mig. Varsågod. Knivar fick jag i present. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det. Men det är väl aldrig bra att ge flickvännen saker som hon kan kasta. Nej men det jag är inte så orolig över det och så hade du önskat dig ett knivställ. Det var därför. Ja. När jag tackar väl också för det här fantastiska året med alla spännande gäster vi har haft och resor och annat som vi har tagit oss för. Det är väldigt roligt att se tillbaka om man tittar på bilder och annat. Alltså har man ju glömt bort allt, om man aldrig hade fotat eller lagt ut någonting på Facebook eller Instagram så hade man ju glömt bort så oerhört mycket bra och roligt man gör. Ja, ett år går ju på ett sätt väldigt fort men vi har hunnit med mycket så jag tycker också att vi ska vara nöjda. Ja och då återstår väl bara att tacka alla våra underbara lyssnare för allt engagemang, alla brev ni har skickat, alla mm. meddelanden som vi får på Facebook och Instagram och alla som har svarat på frågor och... Ja, Ja, det är jättehärligt att ha kontakter med er och jättekul att ni lyssnar. Och eh, den här podden hade ju inte ens varit hälften så roligt om det inte hade varit för just er. Så tack. Och så önskar vi också ett riktigt gott, gott nytt år. år. Gott nytt kycklingår. Gott slut eller säger, ja, säger man gott slut. För det är innan året är slut. Så säger man gott slut på nyårsafton för att man ska få ett gott slut. Jag har jättesvårt med de här fraserna. Så här, en vecka innan så, så här, kan man säga god jul nu. Så här, god jul. Kan man säga god jul efter jul. God jul. Eller säger man god fortsättning säger man då. Och sen så kommer det här gott slut och sen gott nytt. Gott nytt år säger man ju egentligen efter tolvflaget. Ja, det ska bli skönt. Nästa år när man inte behöver säga någonting förrän om ett år. Jaha.